«Тихо! Гармаші! До гармат! Оглянути зброю! Чатові! Пильнуй!» – чітко наказав богун. І сутники, а за ними й отамани, так само чітко і спокійно повторили богунів наказ. Стало тихо, не мов перед грозою. «А як же з вужакою?» – раптом згадав богун і знов поліз на вартівню. «Довжелезний табір, скутих ланцюгами возів». Страшний вужака, що мав відтиснути праве польське крило від лісу і паші, не встиг пролізти й половини призначеного шляху, і щирився тепер на поляків гарматами своєї велетенської голови. Ворог, певно, зміркував, що в ньому була вся сила, вся надія козацька. Поляки тісними колонами все йшли на нього в наступ. Не би щось... Обірвалося богунові в грудях. Програли! Хотів він прошепотіти, але натомість наказав голосно і чітко «Табір відступає до річки! На чолі наказний богун!» І так само голосно і чітко пролунали голоси полковників, сотників, отаманів. «Табір відступає до річки! На чолі наказний богун!» І в ту ж мить зарипіли вози Зв'язнули ланцюги, табір-чотирикутник почав посуватися назад, до пляшової. «Хмельницький теж повинен відступати до річки», – думав Богун. «Там отаборимося. В запіллі буде багнистий берег і річка. Скоро вже й вечір. Не встигнуть ляхи до вечора». Сальвами залунали гарматні постріли. Певно вужака відстрілювався від ворога, але... Постріли швидко замовкли. Налетіла хмара, полив дощ, спало темно. Чортового батька тепер насідатимуть ляхи, повеселішало козацтво, але поляки ще кілька разів кидалися і на чотирикутники на вужаку. Нарешті настала ніч. Дощ лив, як із луба, мокрі до нитки, знесилені в край, козаки швидко котили вози. Чотирикутник з'єднався з возами вужаки. «А де ж гетьман?» – чи не в десяти, – запитував себе богун. «Повинен би вже когось сюди відрядити?» Але ні Хмельницького, ні Джаджелія не було. Коло пляшової козаки, не чекаючи наказу, почали копати рови і насипати вал. Дуже важко було зміркувати, в якому саме місці найзручніше отаборюватися. Богун, мокрий до нитки... Схвильований непевністю становища, злий на гетьмана, до крові кусав собі губи. Він не думав уже про зраду татар, не відчував уже гострого болю від свідомості, що поляки перемогли. Він усією своєю істотою прагнув тепер тільки одного – стати над річкою міцним табором і битися з ворогом до загину. Не можна було зволікати і хвилини, а гетьмана не було. Аж раптом із темряви виринув Джеджелій. Обличчя йому було темне, аж чорне. Очі горіли, мов, дві жарини. «Де гетьман?» – скриготнув зубами богун. «Хоче зупинити татар?» «Подався за ханом», – тихо відповів Джеджелій. «Подався за ханом? Як? За ханом? Покинув військо?» Джеджелій мовчав. Цілу ніч ішов дощ, і цілу ніч окопувалися козаки коло багнистого берега річки Пляшової. Коли на ранок виглянуло за хмар сонце, подив і лють опанували поляків. На сході, притикаючись до непролазних багон, стояла потужна фортеця. З високих валів грізно дивилися гармати. Військо козацьке стояло готове до бою. Новий гетьман, фелон Джеджелій, або попросту Татарчук під Бунчуком і Короглами, оточений генеральною старшиною, оглядав козацькі шереги і давав накази. Король спробував був розгромити козаків одним потужним ударом, але швидко переконався, що козацького табору жодними штурмами не здобути. Тоді поляки почали регулярну облогу. Король наказав підвезти збродів та дубна як найважчі гармати, а поки що обстрілювати і тривожити козаків щодня і щоночі. Ще під час першого штурму перебігло до польського табору кілька душ старшини козацької з повідомленням, що Хмельницький утік разом з татарами. Довже зрадів цій звістці король. А з ними магнати магнатий, панствою, все військо польське. Козаки були без голови. Та ще без такої, як голова гетьмана Богдана. «Ну чого там тепер проливати марну шляхетну кров польську?» – говорили пани. «Почекаємо. Поберемо козаків голодом, а тоді заберемо голі руч». Становище козацького табору було безпорадне. Дехто з найсміливіших запевняв, що можна пробитися через польське військо і відступити, але й богуни, і джеджелі, і навіть ті, що спершу пропонували цей план, швидко переконалися, що здійснити його неможливо. Табір міг витримати облогу тиждень, два, а може й три, але що мало бути? Потім Бугун намагався про це не думати. Перечуваючи недобре, дехто з старшини зметикував утекти до польського табору. Інші намагалися не попадатись посполитим на очі. Якби ще поляки були штурмували табір, може б у війська не залишалося часу на суперечки. Але король, видимо, ухвалив узяти козаків на замору. Богун спробував зробити кілька вилазок, вони відбулися з великим успіхом і дуже потішили військо, але врешті ще більше переконали козаків, що становище табору безвиглядне. Якось проходячи ввечері табором, Богун почув розмову про кончу потребу якоїсь угоди з королем. «Ранком неодмінно сказати про це Джеджелієві», – подумав Богун. Але на ранок не встиг він побачити джеджелія, як уже ціла буря шаліла в таборі. «Нараду! Нараду!» – кричали юрби і бігли до джеджеліявого намету. «Нараду! Годі вже звірятися на старшину! Геть їх усіх, то в стопузих! Назарій з нас сюди привели!» Пов'язати їх усіх та й віддати найяснішому королеві. «Король, батько наш, він помилує? Він зглянеться!» Бугун допався коня і чим душ побіг до джеджелієвого намету. Джеджелій, оточений старшиною і попами, саме виходив. На широкому майдані вже хвилювало ціле море козацтва і посполитих. «Ну, буде буря!» – подумав Бугун, вдивляючися до розпалених, схвильованих облич до гарячих палких поглядів, до гнівно піднесених рук. Буде буря. Невже кінець? Невже піде на марне вся боротьба довголітня, кривава? Невже піддадуться ляхам з доброї волі? «Клади булаву! Геть старшину!» – кричали з юрби, і Богунові здалося, що Джеджелій зараз нахилиться й покладе булаву тоді край, пов'яжуть і його, й старшину. Але Джеджелій тримався врочисто й твердо. Під бунчуком і короглами гетьманськими він не би виріс із поважнів. Спокійним, неспішним кроком, гордо підвівши голову, пішов він просто на юрбу, зійшов на підвищення і підніс булаву на знак тиші. Над сподівання, величезна юрба почала заспокоюватися. «Хто скликав раду?» – спокійно спитав Джеджелі. Усі мовчали. «Ніхто не скликав?» «Ну, тоді я скликаю. Довбиши? вдарте в казани!» – загули казани. І до площі з усіх кінців табору рушили нові юрби. Джеджелі знов підніс булавок. «Негаразд учинили!» – сказав він голосно. «Треба було скликати ради по окремих полках. Тоді всі чули, про що говорять і що ухвалюють. А тепер навіть десята частина війська не зможе радити. Дивіться, скільки вже набилося на Майдан. А ще й тимуть, і тимуть. «Гаді вам розбалакувати!» – ревнув хтось потужно. «Починай раду!» «А чого старшина ховається?» – додав другий голос. «Звичаю не знає, чи що?» «А тобі що, повилазило?» – гостро відказав джеджелій. «Старшина як належить, стоїть позад гетьмана лавами». «Стоїть, та не вся», – подумав бугун. «Криси немає і ще декого». «Преславне військо запорозьке низове, і все поспільство». Залунав джеджелієвий голос. «Про що будемо раду радити?» «Про старшину!» «Про трактати з королем найяснішим!» «Про послів до короля його мості!» Закричали з усіх боків. «Ну, то добре!» «Я гадаю, що спершу будемо про трактати!»